Jesus fängslas. Kapitel 18, verserna 1 till och med 11. 1. När Jesus hade sagt detta gick han tillsammans med sina lärjungar ut till andra sidan av Kidrondalen. Där låg en trädgård som han och lärjungarna gick in i. 2. Och så Judas, han som förrådde honom, kände till platsen eftersom Jesus och hans lärjungar ofta hade samlats där. 3 Judas tog med sig vaktstyrkan och folk från överste prästerna och fariseerna och de kom dit med lyktor, facklor och vapen. 4 Jesus som visste om allt som väntade honom gick ut till dem och frågade: "Vem söker ni?" 5 Det svarade Jesus från Nazaret. Han sade: "Det är jag." Bland dem stod också Judas, han som förrådde honom. 6 När Jesus nu sade, det är jag, vickte tillbaka och föll till marken. 7 Han frågade dem igen, vem söker ni? Och när de svarade Jesus från Nazaret. 8 sade han, jag har ju sagt er att det är jag. Om det är mig ni söker så låt de andra gå. Nej då. Ty det som han hade sagt skulle uppfyllas. Av dem som du har gett mig har jag inte låtit någon gå förlorad. Tio. Men Simon Petrus, som hade ett svärd med sig, drog det och slog till mot översteprästens tjänare och högg av honom högra örat. Tjänaren hette Malkos. Elva. Jesus sa det då till Petrus stick svärdet i skidan skulle jag inte dricka den bägare som fadern har rekt mig